наполягала на своєму та Я сказала: звільніть її зараз же і приведіть сюди. Слухаюсь, Ваша величність. Привели бісновату. Що ти скажеш мені, божа людина спитала Марго? Юродива закотила очі під лоба і заголосила: Світ поділений навпіл, на жіночий і чоловічий. Тебе хоче поглинути чоловічий світ. Ось він поряд. Ти житимеш у блуді з боговідступником і характерником. Марго замислилася. Не те, щоб її налякали ці слова. Просто вона не чекала такого відсвідки. Сократ та й Годі. Однак натовп зрозумів її мовчанку по-своєму. «Свят, свят, цур тобі біснувата, Прикуйте її до стовпа ланцями!» Марго ще раз дивувалася. Натовп складався із самих жінок. Оце він і був жіночий світ. Поки вона розмірковувала, свідку знову прикували до стовпа, і вона то реготала, то плювалася, то вила, то гавкала, то скимлила. Марго не знала, як себе тримати в цій ситуації. Зате вельможна пані, здається, знала. Вона вилізла на щось подібне до трибуни. І гучним, грудним голосом звернулася до натовпу. Сестри, огу, трошки злякалася Маргу. Натовп заревів. Марго підняла правицю і натовп стих. Доки над нами знущатиметься це мавп'яче чоловіче плем'я, що прозиває себе пихатим іменем державні мужі. Хто вони є? Плем'я недолугих, слабкодухих істот, які об'єдналися між собою від свого безсилля. Безсилля перед жінкою, перед її здатністю творити життя. Вони не здатні народжувати, вони не здатні творити життя, вони безсилі перед життям, перед справжнім, перед вічним, перед природним. І вони витворили собі свій світ – несправжній, тимчасовий, штучний. Вони самі живуть у цьому світі і хочуть примусити нас жити у тому штучному, несправжньому, тимчасовому світі. Вони бояться законів природи, і вони витворили свої, чоловічі закони, несправжні, тимчасові, штучні. Доки вони забиратимуть у нас синів, перетворюючи їх на собі подібних, вони забирають наших хлопчиків, примушують їх проходити вигадані ними самими ініціації, після яких наші хлопчики стають чужими, перетворюються на таких самих слабких, беззахисних перед природним, справжнім, вічним. Вони витворили собі іграшку, державу, і граються в неї, як діти у пісочниці. Так само, як дитина думає, що вона будує будинок, вони по-дитячому думають, що вони вершать історію Вони творять насилля, щоб не почуватися безсилими Сестри, не дамо їм наших синів Виховаємо наших синів у природі, в мирі Навчимо наших синів істинному, вічному, справжньому Марго перебувала в екстазі, натовп теж. Вони прекрасно розуміли одне одного спів слова, співпридиху. Видно по всьому, що вона для цієї аудиторії виступає не вперше.